Alex H.S. az Elszánt Brigád. Első fejezet. A Sakál. Elmúlt 11 óra, negyed 12, fél 12 is. Nem sokára dél lesz, és mi, a díszes harmadik szakasz, ahogy jó ezredesünk szokta mondani, még mindig a kaszárnya udvar alsó végében az épületek mögött gyakorlatozunk. Teljes felszereléssel, kaporál Malin, a sakál jó voltából. A hőség kibírhatatlan, mintha a levegő is égetne, stalpunk alatt szinte tüzel iguél a átkozott forró földje. A nap közvetlen a fejünk fölött lók, s váradhatatlanul ontya lángoló sugarait. Az árnyékok összezsugorodtak, tisztán látjuk, hogy amott a pálmák alatt csak parányi fekete folt sötétedik. De ott az egyik parányi foltban áll Kaporán Málin, kegyetlen kínzónk, ez a vén, kiszikkat, részeges tizedes, s onnan süvölt felénk a hangja, ütemesen és recsegőn, követelőn és gyűlöletesen, valami ismeretlen, talán állati düvelés ellentmondás nem tűrően. – Alánz, gyorsabban, gyorsabban! – a rácsos kerítésen túl és a hátsó kapuk közelében benszülöttek ácsorognak, bámészkodnak, Látjuk, amint kávébarna görcsös ujjaikkal megmarkolják a vasat, és sötét képüket a rásnak szorítva, fehér szemgolyókkal néznek, néznek bennünket, figyelnek, miközben a szájuk mozog, és olykor kaján nevetésre torzítják tömbbeóró arcukat. Ők ott, mi pedig itt loholunk az égető napon a raktárépülettől a kaszárnyai épület hátsó faláig, verejtékezve, fáradtan, ernyetten, de ütemesen, szolgálat készen engedelmesen mert a légion etrange mindenkitől megköveteli az engedelmességet, mint halálig. Trap, trap, trap csattog a talpunk a földön, s nehezen zihálunk, szemünkre verejték függöny tereget az izzadság. De kaporál Malin nem izzad, legalábbis nem úgy, mint mi. Szétvetett lábakon áll a pálma alatt, két kezét csípőre teszi, vörös himlőhelyes képéből, mint a tűz világít elő a szeme. Látszik, hogy most elégedett. kiélheti magát, mint annyi sokszor már. Nem számítva örök, érthetetlen gyűlöletét, a hangja is, mintha ki élégülést el. Csak olyankor harsan követelőben, keményebben a hangja, amikor valamelyikünk is torpan ellankad. Még egy forduló következett. Olivenza, a kövér portugál majdnem eldült. Aztán süvitve repül felénk a régen áhított vezényszó. Áj! Abban a pillanatban megálltunk, éppen a raktárépület mellett, amikor megint megfordultunk volna. Valum, halka, nehézkesen mondja, mert még a két szó is nehezére esik az embernek ennyi dötrelem után. Végre megunta a sakál! Kolombó hitetlenül dűnjük. Még nem biztos, ezt a dögöt soha nem lehet kiismerni. Még valamit akar mondani, de most ismét megszólal Malin Káplár. Sonström! A hangja megint metsző volt, mint a ha késsel hasították volna a levegőt, sönkéntelenül is megrezzentünk. Sonström ez a lomha, szelít, Svéd kölyök is megrezzent, de nyomban vigyázálásba melevedett. Új, monkaporral! Malin a mellén keresztbe fonta a karját. Gyere ide! Sronström készségesen odatalkal a káplárhoz. Csak néhány másodperc telt el. Malin valamit halkan kérdezett a lomha svédtől, amire Sonström tagadóan megrázta a fejét. Aztán Attention! Egyenesen állj! Alons! Indulj! Harsogta kaporál Malin, és a jobbja indulatosan megrándul. Sonström feszesen kihúzta magát, szabályosan megfordult, és futólépésben ismét elindult azon az úton, amelyet velünk ma délelőtt már számtalanszor megtett. Trap, trap, trap, csattogatta a a raktárépület felé, mikor hozzánkért, megfordult, és hajrá vissza. Trap, trap, trap, és ezután így ment az egyik épülettől a másikig megállás nélkül ütemesen csattogon, és láttuk, hogy Sronström képe mint változik el, mint ölt torz vonásokat. Tizenkét óra elmúlt. A század a Légion Etrange második számú mezredének negyedik százada már ebédel. Csak mi, a harmadik szakasz, 48 ember állunk még itt a raktárépület mögött, behúzódva a falhoz, abba a parányi árnyékba, amelyet az kegyesen alávetett. Sonström is még javába talpal a két épület között, de már lassabban vontatott léptekkel, száját kitátva, lihegve, a levegőt kapkodva, mint a partra vetett hal. Mégis, mégis vitte, vonszolta magát előre. Előre, mert ő is tudta azt, amit mi, hogy a légion etrange fegyelmi szabályzata nem ismert agadást, fáradtságot. Semmit, csak vak, féktelen engedelmességet, és aki mégis szembe fordul vele, főként itt, francia kongóban, annak ezerszeres jaj. A falnak dőlünk, támaszkodunk, így bámuljuk a pergő eseményeket. Sronströmöt, a védet, akinek most ugyancsak kijutott a jóból. De hogy néz már ki a szerencsétlen? Az arca piros, mint azok a vastakúsú piros virágok feljebb az ogóve folyó mentén, a halántékán, homlokán, nyakán kidagadnak az erek, a szőked rótszőrű hajak csapzott a lókja kepi alól, és még az ála is verejtékben úszik, úgy fújtat már, mint a víziló, a fegyvert kínosan markója, s lábát úgy emelgeti, mintha mázsás súlyokat kötöttek volna rá. Jaroszláv, a néhai pílzeni zenész, az dünnyögi, miközben Olivenza széles háta mögött titokban füstöl. Szegény svéd már nem bírja sokáig az iramot. Meglássátok, rövidesen összeesik. Jasper mérgesen köp. Azt a dögöt, azt a sakát kellene egyszer már így meghajszolni, hogy tudja meg, mit jelent. Vagy pedig el kellene intézni már egyszer. Valpul a rőthajú kanadai keze ökörbe ami késett, az nem múlt, csak várjatok türelemmel. Kicsit hallgat, majd egészen halka hozzáteszi. Nem fogja elkerülni a sorsát. Erre esküdni merek. Kis Pitu, fiatal, talán 18 eszenős kölyök, pár hónapja, hogy idekerült, s a képe még pihés, szende, lányos képű, amolyan áttatlan kinézésű, noha szemében apró ravaszkás fények égnek. Nos, a kis pitu, akit egyébként csak taknyosnak tiszteltünk, csendes hangon azt kérdi. De hát mit akar Sosztrömtől ez, ez a sakál? Miért kínozza? Emlékezzetek, már hajnalban kezdte, amikor sorakozó volt. Külön körbejárta a svédet, tetőtől talpig megnézte, a szíjakat is megrángatta és megvizsgálta a fegyverét, mintha fegyvervizit lett volna. Aztán pedig emlékezzetek, csak rákezdte vele. Igaz, minket is meggyötört, de Sonströmöt még akkor is kínoszta, amikor nekünk pihenőt adott. Mint most is. Hát miért csinálja ezt véle? A kérdés elhangzott. Valóban, miért kínosz a a sakál, Malin Káplár? Miért? Mert minden úgy van, ahogy a taknyos mondta. Malin reggel kezdte a svéddel, és azóta nem hagyja nyugodni. Tíz óra előtt pár perccel oszolyt vezényelt. Mindannyian leülhettünk szuszogni, egy cigarettát elszívni, csak ő, Sonström nem heveredhetett le az árnyékba. Malin akkor is nyaggatta. Érthetetlen előttünk a dolog, bárhogy forgatjuk a kérdést, nem bírjuk megfejteni. Sonströmöt nagyon jól ismerjük. Csendes, jámbor, hallgatak fickó, pajtásaihoz végtelenül jó. Az utolsó falatját is megosztaná velünk. Sroppan tűrő. Mindenki azt tehet vele, amit akar. A kis Pitu. Ez a vidám, csintalan kölyök nem egyszer megtréfálta már, de soha nem haragudott meg rá. Egyszer délután, amikor pihentünk, szétkapcsolta az ágyát, aztán elrikkantotta magát az ajtónál. Attention! Mintha valamelyik feljebb valója bejött volna a szobánkba. Persze, minnyáján felugrottunk, Sonström is, illetve a svéd csak szeretett volna felugrani. Mert mikor megmozdult, az ágy összeroppant és Solström utazott. Az oldalát könyökét alaposan bevágta az ágyvasába. Minnyáján röhögtünk rajta, de ő mégsem haragudott meg a taknyosra, pedig tudta, hogy ő követte el a disznóságot. Velünk röhögött, aztán úgy tett, mintha roppant dühös lett volna, s a sorokba szorította a kölyköt. Pitu szűkölt, nyafogott, könyörgött, hogy ne bántsa őt, és holström megint elnevette magát, aztán egy barackot nyomott a gyerek feje búbjára. Így van. Sorsrömnek nincs epéje, nem tudja mi az mérgelődni, egy légynek se tudna ártani, pedig otthon Berksjöben két embert eltett lábalól. alól, aztán meglépett, és így került ide a légióba. De ezt senki nem vetheti a szemére, senkinek nincs joga hozzá, ez az ő dolga. Szorosan rátartozik, meg a Berksjöi esküdt bíróságra, és a lelki ismeretére. Ja, így van ez. Bármit tettél otthon, itt senki nem kutatja. Itt egyszerűen egy kepi vagy, egy légionista, egy szám, egy felvett név, születési bizonyítvány nélkül, s az a fontos, hogy mindenben engedelmeskedj, s a légióba ne kövessel újabb disznóságokat. Ezt azonban Schornströmre még az ellenségese mondhatja. A svéd negyedik esztendejét tölti már közöttünk, de eddig még soha nem volt fegyelméje. A homokzsákot a csizmát sem ismeri, és a kerekes kútból sem húzott vizet Szerzsant Revux a foglár kommandójára, hogy megtöltse a kaszárnya épület hatalmas tartáját, amely három emelet magasságban, a lapos tetőn terpeszkedik, koronfeketére feketére mázolva. is tisztelte, talán még álmában is szabásszerűen alázatosan tisztelget, ha tisztet látott. Malinnak sem tett a lába szalmát. Éppen ezért érthetetlen, hogy miért a sakál. Talán azért, mert reggel véletlenül egy porszem volt a blúzán, vagy mert éppen olyan bárgyúan nézett, mint máskor. Jaroszláv elszívta a cigarettáját, és előbbre bújt Olivenza háta mögül. Megállt a kölyök mellett, és az állát vakarta. Azt hiszem, ennek a dögnek mindig kell valaki, akin külön is kitöltheti a dühét, mondta. Bri a flamand patkós angyal tagadóan ingatta a fejét. Ő más véleményen volt, és azt állította, hogy nő van a dologba. Mert mi más lehetne? Csak nő. A nő sok mindennek az oka, hűzte hozzá, és megnyálasta a cserepes szája szélét. Ezt azonban senki nem akarta elhinni. Nő? Malin esetében? Hiszen ez a sakál már túl van az ötvenen, és az italt szereti, nem a szoknyát. Igen, az italt. Átkozottul sokat tud inni. Nincs nap, hogy be ne rúgna. Éppen ez a baj. Ezért nem megy előbbre. André kapitány egyszer már megmondta a szemébe is. Malin, ha maga abba hagyná az ivást, őrmester lehetne. De így nem. Bri erősködött, hogy ő biztosan tudja. Nő van a dologban, azt nem tudja, hogy milyen nő, de megmerne esküdni, hogy szoknyasuhok közöttük. Ezen elvitatkoztunk. Jaroszláv azt mondja, hogy itt, Iguelába őt, igen, benszülött nőt, feketét, tömpe orút a kunyhókban, meg jungu lebujában. Gyorsabban te bitank, harsogja Malina, és kezével intette a taktust. Elhallgattunk, és megint sonströmöt figyeltük. A svéd már alig mászott, dülöngélt, mint a részegek, a száját akkorára tátotta, mint a víziló, s a melle emelkedett, mint a fújtató. Még pár lépést megtett lassan, rogyadozó lábakkal, aztán megállt, tehetetlenül és silányan. Csoda, hogy nem rogyott össze. Kaporál Malint újabb dühullán fogta el, stajtékozva rohant a svédhez. Magán kívül bombölt. – Tovább, tovább, bitang! – Sonström úgy ingadozik, mint a nátszáll a szélben. Látszik, hogy az ájulás környékezi, s ahogy nagy, csontos szőkefejét vág csavargatja, úgy néz ki, mint az az állat, amelyik már-már az utolsót rúgja. A hangja is roppant halk, fakó, fájdalmas, alig halljuk. Egy kis vizet kaporál, malin. Csak egy korcsot, legalább. A sakár képén a dühő ráncok kisimulnak, a szemében furcsa villan, mintha a szánakozás elfogta volna és hajol hajulás védhez. Szómiás vagy, kérdi alattomosan. Sonström bólogat. Feszültem figyelünk. Sejtjük, hogy mire készül Malin, és a harag felbolzolja idegeinket. Malin még közelebb hajul a svéthez, hangját letompítja, de azért hallunk minden szót. Szóval, innál egy kis friss fizet. Sonström ismét csak bólint. Malin is. Úgy, de aztán tovább bírod. Sonström csak bólogat és Malin képe torzmosoljra húzódik. Jobbját fölemeli, a kút felé mutat, de mielőtt szólt volna, közülünk valakiből sistergősen kicsap a hang. Gazember, gyilkos! Malin megrázkódik, karját leejti, és ránk tekint. Pillanatnyi csend, aztán attention! csattan a vezényszó. állunk, vigyázálásba merevedünk. Malin gyűlöletes pillantása végig lobban rajtunk, majd újabb vezény szó hangzik. Megfordulni! Értjük, tudjuk, miről van szó. Meg kell fordulnunk, hogy ne lássuk, ami következni fog. Ne lássuk, hogy Sornström a kúthoz megy és iszik a hideg vízből. A kút legalább 25 méter mély. Ajkunkba harapunk, Whirlpool a fogát csikorgatja, de meg kell fordulnunk, a parancsnak engedelmeskednünk kell. És szabályosan ütemesen megfordulunk a saját tengejünk körül. A raktárépület vakítóan fehér falát nézzük meretten, düllett szemmel. Az idő, mintha megállt volna a fejünk felett. Egy örökké valóságnak tetszett, amikor megint meghallottuk Malin hangját. – Sonström, eredj és így mondja, s mindjárt hozzátette. – De figyelmeztetlek, nagyon fel vagy hevülve, most nem volna szabad dinnod hideg vizet. Reszkedtünk a dűtől, mert tudjuk, hogy az utolsó mondat nekünk lett számva. Ha arra kerül a sor, hogy ez a szerencsétlen állat reformrázza tüdejét, és ha már elpatkolt, akkor közülünk senki sem mondhassa, hogy ő nem figyelmeztette Sonströmöt a következményekre. Aljas bitang, dögletes sakál! Mormolja a kanadai, s látom, ahogy előttem a szomszéd sorban áll, hogy a karja rángatódzik. De csend, csend, mi történik a hátunk mögött? Halkneszezés. Lomha, súlyos, vánszorgó léptek neszeznek a finom homokon, és tudjuk, hogy Sonström a bódult, félájul birka most megy a kút felé. Egy lépés, kettő, három, és még egy, és még egy, és már ott van a kerekes kútnál. Oldalt pillantunk, vigyázva nehogy mali Malin észrevegyek, de lehet, hogy észrevette, és nem törődik vele, és látjuk, Sonström most markolja meg a kerekes kút fogantyúját, és neki dűl. A kerék picit lendül. Ebben a pillanatban azonban harsányra csattan Malin érdes recsegő hangja. Hol voltál teg az ember? Sonström összerezzen, elengedi a kereket, hátra fordul. Azt hitte, hogy neki szólt Malin, de nem, nem neki szólt a kiáltás, hanem a kis Pitunak. Mi is látjuk a kölyköt, mert önkéntelenül is arrafelé fordulunk. Tőlünk jobbra áll a kölyök, valahogy elszántan és dacosan, a ravas szemében fényvillan. A hangja is ravaszul csendül. – Dolgom volt, munkaporál. Félre kellett mennem. Malin bőg, mint az oroszlán. – De miért nem szóltál nekem? Jelentkezned kellett volna nálam. Hát miért vagyok én itt? A kölyök egyáltalán nem vettük észre, amikor eliszkolt tőlünk, feszesen áll a tűző napon. – Nem akartam szólni. Nem akartam zavarni kaporál Malin. És csak egyetlen pillanatról volt szó. Igazán és már itt is vagyok megint, hadarja a taknyos, és mi megint nem tudjuk, hogy tulajdonképpen miért tűnt el az előbb innen. A jelenet csak pár pillanatig tartott, aztán Malin dühös rikácsolással a sorba parancsolja a kölyköt, és sonström megint megmarkolja a kereket. Nyikorgás, azon túl végtelen csend. Gyorsan lélegzünk, s oldalt sandítva a készülő tragédiát. A kerék egyre sebesebben forog, már halljuk a feltörő víz mély hangú zubogását. És most megint csattam Malin hangja. Attention! Megfordulni! Újabb vezényszó. Tisztelgés, megfordulunk, és amott áll André kapitány, komoran néz végig rajtunk, és Malin kápláron. Sorström is elengedte a kereket. A víz visszazúhog a csövön, hallani a neszezését, és André kapitány tompán megszólal. Mi történik itt, kaporál Malin? Ezután minden sebesen pergetle le. Malin úgy állt André kapitány előtt, mint a cövek. Halkan kapkodva magyarázott valamit, de kapitányunk, mintha nem hallgatna rá. Még néhány kurta szó esik. André kapitány rendelkezett. Aztán ismét vezényszavak pattognak, és pár perccel később már a lépcsőn dobog a lábunk. Whirlpool és Kolombó a svédet támogatják. Az egyik jobbról, a másik balról, és a kanadai azt mondja Sonströmnek, lágyan elérzékenyülte. Csak egy kis türelem, csak egy kicsit várj, előbb pihensz, lehűlsz, aztán ihatsz annyi vizet, amennyi csak belétfér. fér. Kolombó is fecseg, ahogy a hóna alatt Markója cipeli balról a svédet, de Sonström, mint aki már az őrület küszöbén van, hisztériásan lihegi. Vizet, vizet, adjatok, csak egy korcs vizet! de hiába nyöszörgött. Walpul és Kolombó a szobába cipelték és kényszerítették, hogy lefeküdjön. Olivenza a portugál, hogy valamiként enyhítse a svéd kínzószomját, nedves ruhával végig törölgette Solnström velejtékes képét és a cserepes szája szélét. Piturá se heredített többet. Egykedvűen viselkedett, közömbösködött, de a kis ravasz fickó mindig így tett akár gazemberséget, akár mást követett el. Ő elvégezte a maga dolgát, most is megmentette a svéd életét. Hát mit nyava jogjön rajta? A húzódott, a csajkáját, kanalát, kenyerét szette elő, mintha más nem érdekelte volna. Bri a flamand patkós angyal odament hozzá, és a kezét nyújtotta. Jól csináltad, kölyök, dicsérte, hogy malira szabadította André kapitányt, és éppen a legjobbkor. Ha egy kicsit késel, akkor ez a bivaj most már útba van a hurik felé. Alaposan megszorongatta és megrázta a kölyök mancsát, és magához ölelte. Na hát, nagyszerű volt. Láttátok, hogy az adök mekkorát nézett, amikor megpillantotta André kapitányt? Úgy nézett ki, mint valami páviján. <gül> Teleszája nevetett, az oldalát ütögette, és mások is röhögtek. Egyszer csak az ajtónál kiáltott valaki. Attention! Az ajtó felé fordultak, vigyázálásba merevettek, csak Sonström a svéd maradt fekve az ágyán, mint a félholt fekütt A küszöbön pedig megjelent Malin vészjósó arccal. Halálos csend következett. Malin futtatta tekintetét az arcokon, mintha valakit keresett volna, aztán lassan brihez ment. A patkós angyal képen lila árnyalatot töltött, mint odaát Európában az orgon a tavasszal. Tudta már, hogy Malin az ajtón kívül minden szót hallott, és ezért roppant kényelmetlenül érezte magát. Valóban, Malin az ajtón kívül minden szót hallott, biztosan Bri röhögése sem került el a figyelmét, mert csendesen azt kérdezte a flamantól: Bri, úgy néztem ki, mint a pávián. Mi? No, mondd csak, ne szégyeld magad, és ne hallgass, mint a kukák, hiszen az előbb még nagy hangod volt. Könnyedén simán beszélt, mintha barátilag könyörgött volna, de a hangjából mégis kiérződött a fenyegetés, és Bri éppen ezért mélységesen hallgatott. Malin furcsán kuncogott. <hül> – Hát elfeledtél beszélni? – Na, nem baj, nem fontos. Adj csak ide a puskádat, hadd nézzem meg, tiszta-e. Bri kisietett az ajtón, és a következő másodpercben hozta a puskáját. Ott állt, a többivel együtt az ajtón kívül a farra erősített állványban a folyosón. Ügyetlen makogással adta oda Malinnak. Tessék, monkaporál! Fél pillanat múlva visszakapta. Piszkos! rozsdás! Ki tudja, mikor tisztítottad utoljára? Na, tisztíts meg rendesen! Este fél kilencre tisztán akarom látni! Elfordult, a tekintete megkereste a kőköt. Pitu! Te is hozd a fegyvered, hadd lássam! Pitu is kifordult a szobából, és ő is hozta a puskáját. Malin csupán egyetlen futópillantást vetett rá, és már visszadta. Ez is mocskos! Ronda! Te is tisztíts meg estig! Megértettük, hogy miről van szó. Malin visszavág, de éppen ez volt az, ami felszította bennünk a haragot. Ez az igazságtalanság. Hát még ő üt vissza, ahelyett, hogy lapítana. Mint a tűz sustorgott végig a szájakon a dühött mormogás, és Malin felkapta a fejét. Megint körülnézett. Az állati gyűlölet. Ez az örök gyűlölet, ami ellenünk irányult. Már megint a szemében lobogott. – Fegyvervizit! Mindenkinek! – mondta ellenségesen, és gúnyosan vigyorgott. – Meghökkentünk. – Fegyvervizit. Ez azt jelenti, hogy ma nem tehetjük a lábunkat az utcára mert akármilyen tiszta lesz a puskánk, mégis mindig piszkos lesz Malin előtt. Lázadoztunk, kezünk ökölbe szorul, de semmit sem tehettünk. Engedelmeskednünk kellett. És mentünk, vittük a puskánkat. Sonström is, az elgyötört svéd, aki szinte támolygott, amikor nehézkesen félig lehunt pillákkal elúszott az ágyak között. Egyenként járultunk Malin elé, és nem egész öt perc alatt megtörtént a fegyvervizit. Malin keményen ropogtatta a szavakat. – Minden fegyver mocskos, rozsdás! Ahogy mondtam, este fél kilencig minden puska tiszta legyen! Többet nem beszélt, kifordult az ajtón. Whirlpool keze ökölbe szorult. Nincs tovább, ezt a dögöt most már el kell intézni, mormogta, és mindenkinek ökölbe a keze. Ebédeltünk, aztán nekiültünk fegyvert tisztítani. A kezünk sebesen járt, közben jó kívánságokat röpítettünk Malin felé, aki ezekben a percekben a kantinban csücsült és ívott. Mindenki roppant dühös volt, és mindenki elmondta saját egyéni elgondolását, hogy mit érdemelne a sakál. Jaroslav azt állította, hogy nincs jobb annál, mint forró katlanba dugnánk, viszont Olivenza mást mondott. Á, lassú sem kutya! Képzeljétek, nyásra húznánk, Ing zokni nélkül, közben Sonström, amíg forgatnánk, áhítatosan imát mondana fölötte. Ugye nem rossz? Valpul hümögött. Hát nem mondanám, hogy a legutolsó, de én ennél is jobbat tudok. Gondoljátok el, ha úgy az ogovéba dobnánk, a felső folyásánál tudjátok, ahol olyan bozótos a part, mind a két oldalon. No, és mentőövet sem húznánk a derekára. Jót rögtünk, bár belül háborogtunk, aztán parancskiadás kiadás után bánatosan bámultunk a kapu felé. A zsold is a zsebünkben volt, s láttuk, hogy barátaink és ellenségeink milyen szépen kisétálnak a kapunk. Egyik-másik vigyorgott, mint az majom, voltak, akik büszkén rázták zsebükben a pénzt, azt a pénzt, amelyet ma este feltétlenül elvernek junguk mocskos lebujában. Bri roppant nagyot sóhajtott, és Pitu, ez a kis csirkefogó ágyára fektette a fegyverét, és kifordult a szobából. Jaroszláv is úgy találta, hogy már tiszta a fegyvere, és ölébe fektette. Cigarettára gyújtott, aztán előráncigálta az otthoni emlékeit. Egyik régi szerelmét ráncigálta elő, azon nyávajgott, hogy nem lehetett a felesége. Ékes szavakkal írta le, hogy nézett ki a drága nő a szeme, szája, orra, füle, mindene, és Whirlpool érdeklődve fordult feléje. Aztán miért nem lehetett a feleséget? Talán a szülei ellenezték? Jaroszláv rágyűjtött egy kaporál cigarettára, és tagadóan ingatta a fejét. Nyavaját, a szülei inkább azt akarták, hogy legyen a feleséget. Érted, nagyon rendes emberek voltak, főként a lány apja volt talpig becsületes. Igazán kár, hogy olyan hirtelen meghalt. Whirlpool is az ölébe fektette fegyverét. Miben halt meg? Jaroszláv ábrándosan mondta. Meggyilkolták szegényt. Három ember meggyilkolta. Völpú kihúzta a nyakát. A fenét. Aztán hogyan? Hát, hogyan gyilkolnak meg valakit? Megölik. Öt szegényt megfojtották. mormogja Jaroszláv. A kanadai nem elégszik meg a szűkös válaszsal. Na és a gyilkosok? Jaroszláv pislog. Mit akarsz tőlük? Én semmit, de megtalálták őket. Meg hát, nem bújkáltak azok. Whirlpool izegmozog. És? Mit is? Hát mi lett a gyilkosokkal, te marha? Legalább őket is felhúzták? Jaroslav csodálkozva bámul. Nem értelek, Whirlpool. Hát hol hallottad, hogy a hóhért és két pribékét felhúzták a kasztás után? Ugyanis elfelejtettem mondani, hogy a lányapja egy kis rablógyilkosságot követett el. Whirlpool képébe vértolult, és megmarkolta a fegyverét. Jaroszláv azonban ügyesen félreugrott. <gül> Mit akarsz te, Tino? No, várja, még nem fejeztem be a történetet. Szóval a szülei nem ellenezték a házasságot. Röhögtünk, és Whirlpool lehiggadt. Egyik szemét lehunyta és úgy kérdezte. Vagyis a lány nem akarta te feleséged lenni? úgy -e? ismét tagadóan ingatta a fejét frászokat. Ő is nagyon szerette volna. Mindig arról beszélt, de sajnos mégsem lehetett a dologból semmi. Valami más volt ott a baj. Whirlpool gyanakodon sandított. Mi volt az a más? a kérdésre kérdéssel felelt. Kérdezd úgy, hogy ki? Hát ki? Én. De? Úgy, ahogy mondtam. Én ott hagytam őt. Szerencsére még idejében, amikor már a pénze elfogyott. – Na várj, te marha, ne verekedj! Majd megmagyarázom. Hidd el, ez a nő tíz évvel idősebb volt, mint én, aztán sokat evett, cigarettázott. No, és egy olyan család, ahol az apát felakasztják, igazán nem valami jó rokonság. Vagy te talán elvetted volna? Whirlpool nem bírta tűtöztetni magát. Jaroszlávnak ugrott, de a néhai pilzeni trombitás menekült előle. Kis kergetőzés következett. Walpul fújtatott, Jaroszláv léhegett, aztán a kadanai már majdnem elérte az üldözöttet, amikor éles hang harsant az ajtóba. Attention! Vigyázz! Felugrottunk, mint mindig, ha ezt a bővös szót hallottuk. És az ajtóban Pitu állt. A szája a nevetéstől a füléig ért. Walpul mérge a kölyök ellen fordult, de Pitu gyorsan mondta. Mit akarsz, te kakadu? Örülj inkább, mert jó hít hozok! Malin üzent, hogy menjünk hozzá a fegyvervizitre. A kantinban vár ránk. Meggyőzően beszélt, hogy a kanadai nagy lehanyatlott. Még hogy ezt mondod, jó hírnek. Az adök csak gyötörni akar bennünket. A kölyök súnyított. Csak nem orogj, öt perc múlva más lesz a véleményed. Gyerünk, fiúk. A kantin. Malin a harmadik asztalnál ült és ivott. Déltől mostanáig jó pár bort beszedhetett, mert a vörös képe most vörösebb volt, mint a vér. Bri azt mondta rá, undok. Hanem ugyancsak kikerekedett a szeme, amikor bennünket meglátott. Háti, mit akartok még most? Vagy talán már fél kilenc van? kérdezte rekettesen. Mielőtt bárki is felelt volna, Pitu előre furakodott és Malin elé állt. Nem, még nincs fél kilenc, kaporál. de André kapitány az előbb nárunk járt, érdeklődött a dolog felől, egyben megvizsgálta a fegyvereket, mondta szemrebbenés nélkül. Malin hátradőlt a székén. André kapitány megvizsgálta. A fegyvereket? kérdezte ostobán és bizonyos félelemmel. A taknyos bólogatott, mint az összvér. Új monkaporál, Malin, André kapitány minden egyes fegyvert alaposan megvizsgált. És... És, és mit mondott? kérdezte roppant mély hangon. Pitu felhúzta a vállát. Semmi különösebbet, csupán annyit, hogy rendben van, és mutassuk meg önnek is a puskákat. De általában véve megelégedett volt. Malin elengedte a poharát, szemét picére húzva másodperceken keresztül a kőköt figyelte. Aztán megszólalt. Hát, ha rendben van, rendben van. Mehettek. Tisztelektünk, megfordultunk és indultunk kifelé. Pitú az ajtóból visszaszólt. – Ja, mondkaporál! André kapitány úr azt is mondta, hogy a vizit után ön menjen hozzá és jelentse az eredményt. Mali retteneteset eset bődült. – Ki innen? Ki? Bitangok! Tiszta ruha, tiszta cipő, a kepén kisé ferdén áll a fejünkön, Kolombó a szólemíjót fütyű részi, Bria kezét dörzsöli, Walpole magához öreli a kölyköt, így haladunk kifelé a kaszárnyából. Amikor a kapon kívül kerültünk, a kanadai azt kérdezi Pitutól. Mondta, tagnyos, hát hogyan csináltad ezt? Nem értem. Mikor nézte meg André kapitány a fegyvereinket? Pitú gyengéden eltolja magától a kanadait, mert úgy találja, hogy kis és súlyos az ölelése azokkal a marha nagy mancsokkal. Hát bolond vagy te, Walpole. Azóta nem láttam Andri kapitányt, amióta lefújta a gyakorlatunkat az udvaron. Mondta, s mert a rácsos kerítésen befelé lesett, hirtelen megtorpant, és a kezét kinyújtotta a tiszti épület felé. – Psst! Hallgassatok! Nézzétek, Malin, most jön ki a tiszti épületből! Valószínűleg Andri kapitánynál volt. – De nézzétek csak, a szeme vérben forog! – Valóban, Malin akkor lépett ki a tiszti épületből, a szeme vérben forgott, majd miután körülnézett, szélsebesen megindult a laktanyánk felé. De úgy ment, mint a megvadult bika. Pitu, ez a kis csílkefogó megint csipogott. Az az érzésem, hogy minket keres. Na, gyerünk, lépjünk innét, mert még utolér bennünket. Kiléptünk, egymásba karoltunk, és vidáman haladtunk a város felé. Kolombó megint a szó jót fütyülte, meglehetősen hamisan, és bríj a saroknál, amikor befordultunk, Jaroszláv azt mondta. Ez éppen olyan volt, mint évekkel ezelős Kalicban. Walpole oldalba verte az öklével, és ingerülten rászolt. Hallgass már a képetbe, mászok! A hülyeségeiddel még elrontod ezt a jó hangulatot!